Kasteak gara. Kastea gara. Antxeta mina, egordiko vitamina. Haron batetan, ordu batara ordengutshitatik, ordu bietara. Da miña kontsoledok gaur urtaiak 26 berriz ere gaude, ordu bat ara or, gutxi, gutxi da, pizka berando hasi gera baina espero dut barkatzea, zeren eta gorkoan ere ba indartxu gatoz, e, ba mugimenduko ba, eragileekin batera. Bai orda, dornako gaur e, potente gatoz, e, saioa espero polita joatea, eta bueno, denetik andokago, asteko berriak ekarriko ditugu. Bertan Bilguneren inguruan intzatuko gara pizkat bere ekimenetan, niro legratia, bueno, causa oscura, comparca, comparjax, asko, asko. Causa gellegiagian. <laughs> Gellegino, kerñagino, bueno. Urrena, Urruñako Gazte asambleako kide batekin, eh gara. Ba, aurre gaur inauteriak ospatu dute eta ea ze planen duten eta ze antolaketa egin duten. Baila da, eta gero horren ba, oztean beti bezala ba, bendaukako internazionala eta burizek ba, ekarriko izkigun berri freskua eta interesgarriekin bai eta harraloekin. Eta horren ba, ostean beti bezala bukaeran, ba, postrea beti izone den bezala oberen adenez, ba, guk ere postrea oso goxoa dugu hemen ere, e, baina izenez du jen polita ez, digual. Rataz de doz pataz, gaurkoan gainera bertxena ya oso maitatu batekarri dugu. Bai bai. Bueno, mentada Tori, etiene ez da la ez da dozutea, bai denez blogean oraindikanez dugu proposamen proposamenikan eduki. Bueno, behin bein ematzigun proposamen baldin moiek? Bai, eta jarri genuen, baina bakarriz izonda orain arte. No, verdad zute berriro ere ba beti e, telefonoa daukagula, eh neiba izan ez zero, kuina 5000 aldiz jarri dugu, jarreko dugu beste 5001erren aldiz. Gero baita ere ba, blogean horkitu gaitzak ezue, jarri ezazue Googleen herriotsak eta hor e, Facebooka, eta bestela ere hori e, e, elbide elektronikoa nola da? Antxetamina arroba gmail.com Bertara Bidali, bat zuen sugerentziak, zuen galderak, rataz patas pataz, doktor amor, so, bat eusen goza. Nolatzen, antxetamina arroba, arroba gmail.com Orantzete erratiko telefonoa, orain dik ezakizula? Ipar aldetik deitzen baduzu, 0-bost, bost bederatzi, lau zortzi, irusei, sei bost. Eta egoaldetik deitu ezkero, 0-0-Iru-Iru, bost, bost bederatzi, lau zortzi, irusei, sei deitu ezkero, 0-0-Iru-Iru, bost, bost bederatzi, sei bost. Bueno, ta ja besteri gabe, telefona antzun e, berriakin hasiko gara. Hemen gure inguruan badauden ekimenez berinekin eta bar, kontzertuekin ere noski. Ta bueno, hasiko gara, ba, gaur bertan Siloziben e, Hondarribin, e, ba Marrakaldera e, kontzertu ama dela e, Insolentzia ta Lambrada taldeekin. Beraz, entzugarri joan dituzute, ba gizuten Siloziben Marretan Insolentzia ta Lambrada taldeekin kontzertua. Beste e, kontzertua badago ba, gaur e, Kagigorriatenean, azkenaldian lerun batero kontzertua dituzte. Hau ordea 10 herritan izango da. Ta bertan eh, Ras Miguel eta Alfari Roots Riveran joko du. Gero eh aste azkenera joango gara ja, eh ba, ba Martxoak 8 Emakumeen eguna izango dela eta horren baitan ba eh Argoiak el eh, ba, zer diote gizonek Emakumeen egunaz ba, konferentzia egongo dela, bertan eh, Maribelsan Zebastean izango dela ba, mintza mintzalagun ostegunera abiatuko gara urrenik e, bertan e, ba badakizute ba lakasita gaztetxean sinemakultura e, nitza ekimena martxan dagoela ba astero ba e, kolektibo ezberdinen batek ba, bertako ba kulturanistasunaren inguruko ba bat aurkezten duela eh bat eta bueno e, ostegun honetan e, Senegal eh guztian artean Senegaldarren ikarteak ekarriko duena da ta ostegunean eh lakasita elkartean 7:00etan martxoak hiruan Gero besteetik e, ostiralean e, ja itzaldi bat izango dugu hau eh desde las rejas hacia e, gaurko andreak elkarteak nabartenean e, hori martxoak 4 izango da ere 7:00 hiltan itzaldi bat. Ta gero ja ba, datorren ostiralean e, ja bi kontzertu hola emango dizkizugu. Bertan eh Kartzuko taldearekin eh ostatuan kontzertu izango da eh martxoak 4ean gaueko 800 eta e, gero eh e, ostatuan egun berean gaueko 1000 ba Sunmakers rock instrumental agotzen dute ba kantxu estatuan. Eh bai, da. <laughs> Bestetik eh gogoraztea, ba irratiak irratieak ba, tailer batzuk e, ekingo dituela endaian martxoaren bitik e, bederatzira, arratsaletan, arratsaldetan azkenetan. Eh ba izango da nahiko interesgarria ta animatzen bazete ba bertara etorri. Eta baitare baita ere gogorazi eh Bihar, eh martxoako sotxailako 27 Iraun elkarteak, e, PTParen aurka dabilen ba, e, elkarte honek, ba, landatxak kultur elkarteetik hasi eta ba, ojakintarako bide hartuko dutela, ba, bertan e, zaitzen landaketa bat e, egiteko. E, onela, ba, PTParen, LZ, LZ, LZP e, euskaraz dela, ba, onaren aurkako ekimen bat burutuaz. Beraz, animatzen batzen bat zerate horretu. Goizeko ameguetan, landatxako e, elkartean, Bertan abiatuz ba irun eh sa taldeak ba godula, ba zuait landak eta bat. Eta, durizeko zondo esan duen moduan, bat, matxoak zortzian emakun beren eguna da, eta horrekin luetuta, ba, bilgune feministak, irungo bilgune feministak, ba, e, ze maigauza antolatu ditu, egun horren inguruan, ba, suguruenik gunekin nero bero saioan zuma ba, ja kaka nahiko sartu ditu ezaren dituete, eh? baina, bueno, gu jarrituko dugu kaka sartzen, ze benetan oso egitarra upolita antolatu dute, aurtengoan, e, ba, horren goan, e, ba, irugune eta banatu dute, egin dute egitarra Asteko ba, martxoak 8 izango zen lehenengoa. Lehenengoguna, eh martxoak 8an 12tan eh Bertxopote ba egongo da Mozkutikan, Alaiya Martin eta Manugo Goioganarekin eta ba horren ostean Ordubietan Mozorro Babarruna da, eh lengurtan ere Babarruna da ingizuten, horten ba, horren Inauterien eh lotuz ba, Mozorro Babarruna da antolatut dute eta martxak 5 izango dut. A martxoak 8 izango dut? Bai. Ba, martxak 5 da. Eh hori, lehenengoguna martxak bost. Da. E, hori, lehenengo man, martxak bost. Amabitan bertxapote e, ba, eta ordubitako bazkaria, ba, martxoak bostean da biek. Bauri, ba, bazkarian e, sorpresa bat ere gongo dela asaten dute, baita, dute kartelean. Eta, ba, bueno, e, presioa aurrentzako zortzi eurotan eta luentzako ama boste eurotan. Hortzen diger zerbitu egongo da, eta bai, eta ba, gero basarrerak eskuratzeko basun bila edo haziara horbiluz aitezkete ba, Moskun bertan dauden bita dire. Gero horren bostean, bai, martxoak zortzian, Ba, Martxoak sortzi, e, astetartez gelitzen denez, ba, e, erakusketa bat egingo dute Luis Mariano plazan, Luis Mariano plaza ba, e, irunen zentruraldean dago, eta ba, gero hori e, ba, egongo den erakusketa ba, emakumeak irian izango da, eta ba, bueno, Martxoak sortzi iri begira hori izango da e, egingo dena, eta gero e, Martxoak amabian, Estango dela Jasteburua, ba martxoak 12an, eh festa hibiltari, e, ibiltaria egingo da Zabaltza Plazatik Lakasita Gaztetxera, ba asteko la Zabalta Plazan bertan, gonekin ero bero, ba izan bezela bilguneek egiten duen saio bat da, herriotsaken egiten duen saioa da. Eta, bueno, agonekin ba, eroberoko zuzteneko saio bat egingo du laguetatik bostetara, hau ba, Zabaltza plazan esan bezala, eta ba, gero bosterrietan DJ Estepi egongo da, ya ba, ja, Zabaltza plazan e, girua pixka bat e, ba, sortzen eta gozak berotzen, eta gero ja jazazpiretan ba, e, pausoko dantza taldea e, Zabaltza plazan egon ostean, Aia sortziretan, e, festa ebiltari hasiko da, e, sortziretan jara kasitanun e, jungo, jungo geraz, e, nik ere juteko inzentzia daugat. Eta gero ba, bederatzietan, ba, sanguetsu goxo eta aberoak egoteak zain, ba, kontzertu izugarriak egongo dira, ba, la kasita gaztetxean, e, radio afuk, DJ Estepi eta DJ Primok e, ba, joko dute, eta ba, guztendu zuen ez, oso egitara osatua da, ba, ba, ba, e, bertsoak entzuteko, ba, egiteko hitza egiteko eta... Gauza guztiak egiteko aukera emango digute, bilgune feministakoek martxoak 8 begira. Beraz, ba hori animatu zaitezte. La casita gaztetxea interneten. Berriak, agenda, kanpainen inguruko informazioa eta bertako eragile guztiei buruzko informazioa. irubebikoitza.lacasita.org me paso el día qué no entiendo nada beastas andado con cash on you Zarrak zure zai daude, ala esan Bueno, ikusten duzutenez e, aste hauek datazten asteak nahiko kargaturik dataza ekimenez, inauteriak e, dira noski eta bueno ba jendea pixkat animatzen da. Baitare ere gorazi, ba, e, e, bost, martxoak bostean e, elkartasun kartasun konpartxa biatuko dela moskutikan, seiretan ustudela nago soziur. Bueno, gero kuña bat jarriko dizegu, ta baitare e, bilgune eta marasmako marasmakokidek ere segurazki e, zerbait egingo dutela inauteri e, egunean. Baitare esan, eh honen ostean eh, kuina jarriko dugu orain elkarrizken konpartzarena, baina horren ostean maresmaren ingurua, ba baliteken aur baitaik oraindik. Ez oso argi izatea zer den maresba ekimen hau, ba horren bueno, ostean elkarrizketa badugu, ba, ba pixkat ezplikatzeko zer den maresba. Eh, elkarrizketa da eh zintziliratik. Zintziliratik, vale. Ya ja dir, me pones y digo. Ya estás. A <laughs> <laughs> Martxoaren bostean, Arratxaldeko Zeitan, Moskuko izargorrian. Irungo preso politiko eta ieslarien aldeko konpartsa Giro bikanean, Irungozoko zoko ezberdinetan gurekin egon ezin direnak omentzeko, gogoratzeko eta goraipatzeko Ederki pasatzeko Musika Paiazoak Galejirak Edadiak Guztukiak Jolasak Eta elkartasuna. elkartasuna Martxoaren bostean, Arratxaldeko Zeitan, Moskuko izargorrian. El Cartasuna es da de Litua. ¡Anima, Seites! Bueno, jarraitzen duzu, eh, zintzirik erratiko informatiboak entzuten, eta horrengoan, ba, gurekin, ba, erriko, erriko gazte bat daukagu, erretako gazte bat eta gazte honek, ba, bueno, Gabon, lehenengo, Gabon? Bai, berdin, Gabon. Horduan, vale. ba, bueno, zukontatuko digu, zupiskaba, ikusi dugu, herrian zehar, e, eskualdeko herrietan baitare, halako pankartak eta pintadaren bat ere baita, hola, gertzen dena malasma zaretzen, eta alako armierma baten marra eskitsoa egina mm. baino jende asko da bilgaldeska hortikan ba, eta hori zer da, zer da, maras mazaretzen hori zer da, zer da, zer da, eta bueno poliki-poliki ja poliki, ikusi dugu baitari azte burunetarako zenbait gauzanturatu dituzuela orduan, ba, lehenengo gauz ba, zer da maras mazaretzen enbeste jende gauzantzen duna e, bai, ba, asuntua izan da, bagazpea que prozesu batean sartu da eta osmarketa baten ondorioz e, beti gazen inguruan zer, zer nahi duten, osea zer nahi dugun inorkez gaitula galdetzen, orduan guk galdetuko dugula azken azkenfinean zer nahi dugun, ez? Ba, guk zer nahi dugun, zergatik gazteak erala, ez? Eta zergatik egiten ditugun, egiten dutugun gauzak, ez? Ba, piska datorren ausmarketa egin dugu eta azkenian erabaki dugu o bueno, ikusi dugu, ba E, gazteigaldetzea dela modurikonena, orduan. E, azken hilabeteetan egondugea gazte desberdinei elkarrizketak egiten, mm -hmm. eta ba, maras mao izango litzateke gazteria ez, eta gazteria pixka zaretzen, pixka zer nahi dugun, eta zergeran ingurune, inguruan, horren inguruan itzeiteko. Mm Hor, -hmm. bueno, horrein dela ja hilabete batzuk, eh, abiatu zen Bilbon, Marasmas zaretzen edo prentza horreko bat egintzen targaski ikusgarri batekin Aha. eta bertan esaten zenuten ba Gaak bakoitza bere zarekin, bakoitzak eman dezakenarekin eta eman nahi duenarekin, baina beti ere baera koletiboa, ba, berreskuratzen bahelburuaz ba, lapixka bat, ba, bueno, aurrera egitea eta herri herrizerri jute elkartzea gazte independentistak eta bestelako borroetan dabilen jendea, eta baddaki gugu zen baililekuutan, baina ja egin direla aurkezpenak egin dira gauzak, Eta pentsatzen dut, ba, bueno, ostira honetan, ostira honetan tokatzen dela, ba, hemen herrian, es, egite ez Az, Azdakit, horretarako bakarrikan den, ala eskualde guztiko eh, jendearekin milduzareten, gaztekin milduzareten. E, bai, ba, e, ostira helan ningo dugu, horretan eginditugun elkarrizketen ondori joak zabaldu pixka bat, ez? Ba, horren laburpen egin eta gazteok zer nahi dugun, eta zer pentsatzen dugun egoerari buruz, ba, pixka bat zabaldu, eta pixka ere eztabaidatu datu. Eta ber tatzen den hortzikan. No, Gino jaurrera beg Eh va ba, irte edo Eraikitzen quedo juteko denen artean, mm -hmm. Eta bueno, gero hoita oh, gero eh beazita nola 8 oh, zerteretan da eta gero ba, kontzertuak eta oh, kontzertu bat eta gero DJ bat agian edo bueno, anikan lotu gabe dakau fiska baina baitso zer da. Hori oretako gaztetxean. Hori da. Zazpitan Bari. hasiko da dena, han bertan. Eta esan duzu, ba egin bueno, dituzuela gazteekin, eta zenbait ondorio tare itxe satetela, badakitu duzuela hori, zer den itxe ondorioak eta, baina bueno, pizka aurreatza bale manda, nola ikusten duzu, nola ikusten duzu egastea mugimendua eskualdean. Ba Ado, bueno, denetai dago, ez, eh? orain justu aigea ondoriuak bizen ta orrun aur oraindik aurreatu ezeinda, baina bueno, bai ikusten dena, geiengoak euskeraz badakila, nahiz eta gutxi erabili. Adibide adibidez Eta gehiengoak ere krisia eta etorkizuna nahiko beltza ikusten dula ez lan munduan eta bai etxe bizitza iskuratzeko arazoekin. Beraz ba, hor ikusten dituzu, bai etxe bizitza euskera, sebeste harlo ikusten dituzu, e? Eta ba, bai etxe bizitza euskera, gero erre prezioa, ere, haizi aldiak, kultur eskaintzak erri hontan, bai alternatibak edo udale, udaletxeak ematen ditunak eta bonopizkatorren dena inguruan. Tenfinean gazteon bizitza betetzen duten arlo guztien inguruan. Debate pote, gai sozialen inguruko eztabaida informalak. Bi, asteazkenetik behin, zeietatik aurrera, lakasita gaztetxean. Otxaiak, bederatzi, kultura librea. Eta otxaiak, hogeita iru, tabakoaren aurkako legea. Debate pote, bi asteazkenetik behin lakasita gaztetzean. gastetzea. Bueno, ta entonces uto en gero debate kuina sartu dugu, baina entonces uto en el karrizqueta, ba, ba, kide batek eh kide batera eginada, eh Ezagitu Orere, Orere. Eta, bueno, e, bueno, ere komentatzea, erunen ere, kimena martxan dagoela, ikusiko zenituzten, globoak, kartelak, pankartak, eta zenbait gauza. Eta, latinak bueno, idazteko e... e, nezen duten hori, baztuen keskak idazteko. Hori da, eta, bueno... E, ja, e... Komikia eta egin hori betere iritsi zaio, baina... Eta, behar batago, komikiak, egia da ere... Eta, Bai, hori da, e, bueno, ba, ekimena ere, jendeari batzuk, inkesta batzuk egin zaizkio, ba, internet bidez, baita ere horri bidez, hurbildu ba, urbildu eta jendeari ba, egiteko momentu batean inkesta, baita ere jende ezberdinarekin kontaktatu eta elkaizketak egin dira, eta bueno, ekimen hori aurrera di, aurrera dihoa bitartean irunen ere, eta bueno, horren inguruan, ba, zea batzuk aterako dira, gero hausnarketa au, au, batzuk. batzuk aterako dira, eskerkaz godonako, Ta bueno, ba, horren inguruan ere, ba gaiz berdinak orratu dira, eh, lan mundua, txo errepresioa. Ba, dakizuenez, eh, irungo gazte pentsatu zuten jakinai dugu eta ba iputzen denez ere, ba, errepresioa Euskal Herrian oso zabaldu dagoen bat da, ez eh, irunikan, ez irunen bakarrikan. Eta horren adibide argia dugu, ba gertatzen ari dena, ez, eh, aduriz. Bai, e, bueno, leengo, aurreko asteleenean, ba, euroagindu bat dela medio, bazkenaldian ba, ah, informatu egin diren euroaginduen inguruan, Ba, izpuran, e, iparralden, ez nuen, ipar da egitzen dut, baina iparralden da. Ba, bertan, e, ez da egitzen gazte diren, sortzi bat ez? E, bueno, esango ditut izenak. Bertan, e, Bergoi Mordenaz, Salvador, Salvador eta Jacint Ramirez, Aiziber Plaza Ola, Endika Perez, Irati Tobar eta Benat Lizeaga, ba, gazteak, ba, nonbait euroagin du badute, beraien, a, Segirak ondeko kidea izate Gatikan, omen dira Eta, bueno, e, ba, tradizio moduko bada erua gindu hau Eta beraien orduan, e, kexa bezala ba, Pentsatu zuten izpurun e, ez dakit nuen ze batean e, ba, Bertan sartzea eta handik ezatetzea Baina, e, hauek zer direa baldukoak berez? Bai, ala Orduan, nuski, beraiei esatik netena da, ego bai, bai, aldekoak izan Jendea, hauek, gazte hauek dira, bat gazteizkoak, bidonostikoak, bergarrak Larra betzuarrak, portu, portugaletekoak eta sumaiarra. Dena akzeakoak, bai. Noski hagan, karo, segiko ez eta ilegala da... Egoalden. den iparralden ez. Eta, bueno, horren ba, ostean ba, nun baiteru aginduaren, ba, kexabezela, ba, doni bane garazin dago izpura, eh? Horren konturatu, nes? Ba, doni bane ba, egindutena da e, entziarro bat, bai. kexatzeko. Eta baiter euskal darriu maian ere, gondira zenbait e, aldarrik apen, ez? Osa, gazteizen eta mobilizazioak egon dira, Ba, egin zutena da gazte izan ere itxialde imoduko bat dira egiten. E, gero horren ostean ez da egitzen batean ziren, baina horren ostean egintzutena zen e, prentsadeialdi bat bezala, ba, kexatzeko, ba, ze egoeratan zeuden gazte hauek, ezintzela zela onartu eginduaren eta bar, eta baitare ba, e, sindikatu eta bar e, kolektibu ezberdineko jendeak ba, bertara gerturatu ziren gazte hauekin egoteko, jende partikularra ere ba, beraien gana urbildu zen, bere ekin loaldia egindute, E, manifak egon dira ba, uste ez dakit egunero, baina atzo bai e, zazpitan, e, ba, bertan, e, egoera ausalatuaz, eta bar. Eta ikusten dut zuten, ba, nahiko mugitua izan da. Lehen komentatu genuen ere, bai, ba, bueno, asko, askotan komentatu du gazkin aldean egondiran sarekala guztiak, hori ez du garria dela Espainiare estatuaren jarrera, e, pixka sorturekin ere esan genun hori e, azkara ba, bertzelako elako pauso bat eman, eta ba, Espainiare estatuaren erantzuna ikusten denez, baga geroz eta geroz eta indarra zaikit, ez? O sea, Sarekadak gazte independentistei oso egiri egindako lasarekadak e, aurten hizugarriek zeugarri pila izan dire, bai eta Eskapena eta besteragilei eta ez da eginik jau nola ze eman, olako, olako ez daiki zer erantzuna ematen zaio nolako holako eraso kopuru hizugarriari, ez? Ze hitzu ba. ze teoriaren bad baduzu edo Teoriarik, ba, beraiek, beraiek beraien, beraien betiko moduan garritzen dut dela. Ikusten aldaketarik, nik estatu espainiaren aldetik, ezein darrera presibaren aldetik. Baina ez dutu lertzen nolatan, e, espai, sa, ikusten badute, beraien inguruko kontekstu aldatzen dela, espainiaren estatuaren irakurketa eta, eta, eta, eta ekintzak aldatu balko lukete. Zin duzuna da, e, jarraitu e, esaldi berdina esaten beste batzuk galdetzen dena ari dizkizutenean. Eta hori da egiten ari den Espainia erestatuak eta hor eh niguste presio internazionalak bai eta Espainia erestatuen izan dezaketen kredibilitatea ere, ba, galduzkoan daitekeela, ez? esan jendea tonto esna daiteke, baina ezakitze punturaino izan daitekeen, ba, sortu bezeralako proposamen bat egon ostean, ba horreraren hostiak ematea izatea, ez? Hori, azken fitan beraien estrategia bada, nunbait desgaste moduko bat egin nahi dutena da, eh ematen du provokazio moduko bat bilatzen nei direla ta hor izan daiteken estrategia ustea da denbora bat ez, ni ez dakitzen batean arte utxiko duen jendeak, e, noski, olako golpea jasotzen, epaiketa e, kertatzen, e, represia ogortzen, o, mantentzen, eta bar, ba, jode, ez da oso... E, torkizun polita? Ez, ez, ez hori ikusten denez bagazteok dira gara, hori, e, hori... Ba, bazta egit e, kolpe guztiak edo gehienak jasaten ditugunak. Bai, azken finan, bueno, ez da egitea torkizuna da, ez, gazte jendeaz. E, atzetik datozenak, taien kontrabako erasoak indartu egin dira, hori egia da, e, azkeneko seilabete bete ezazpitan ikustari guelkarrik da, osa arekadetan, zenbat jende gazteiro hori den, hainbat kontu gatikan, e, apurtu esan dutu, askapen ap, ez, azken finan, badiru di, ban di, ba, unbait hor, e, Astei era gogorren bila dabiltzela. Ta bueno, pff, ora hola, da, ora hasta gait, zera que joko mentats no egon daiteke. Espuruanenguruan sozerraia gozu duzu esateko? E, bai, e, bueno, e, gaur ere Kanbon, gaur utsez bai. Gaur Kanbone kontzertuak egongo diela beraien alde eta baita ere ba Eragile ezberdinak, ez Autetx ezberdinak, eh Don Ivanigaraziko Autetx ba beraien etxeak eskaini dizkietela, ba Gaztehauei ba bertan gaba, pasatzeko. Baola, si bueno, e, leku hixo batera engo dira, ez da ginen dauden orain, baina bueno, beintsat itxialdearaman garriagoa izango da, ba norbaiten etxean egoten badira. Moske. Bueno, ba, aupa esturalako gaztiak, hor jarraitu, tinko eta sendo eta hemendikan gure ba, ez da git besarka da beroeena. Aupa, jarraitu aurrera. Bueno, eta bat amalez jarraitu beharko dugu berendikan ba, e, ba, indarri ba egiten dituzten ba errepresio zeren eta entzunitzenen duzute irolei irratia irratia aske asamblario eta autokudeatuaren inguruko e, ba gertakariak izan ere ba, irratia hau bilbon dagoen irratia aske bat da eta bertan ba bertan, e, ba, bertan dagoen jendeari basira ba, batean eh e, bortitzean kanporatu zituzten e, bertaran sartu ezin, bueno, ore hobeto komentatuko dizue hemendikan e, gero jarriko dugu grabazio bat ba, bertako bikideri egindako ba, elkarrezketa batekoak, ba bueno, ba pizka bat du zutenaren araberakoa, ba hori ba gutxi itxi nahi dute eta orain ba Bilboko udalak 14 urtez e, indarren den hitzarmena autzi du eta ba mar, ur, reguneko, e, apelazioa egiteko epea emandie emandie Irola erratiko kideei ba 10 egun otsailaren e, 21etik hastean ziren beraz da ba, martxo hasieran edo baia apelazioa egiteko Ba, aukera galduko dute eta ba beraiek esan dutenez ba, ez dutela inongo do, zalantzarik Irola Erratiak e, duen lokalari austeko eta ba beraiek e, tinko jarrituko dutela beraien lekuan bai eta ba espero duten 25 urte bete dituzte orden eta ba deien 25 urte ere beteatzeko asmo irmoa dute beraz ba, ikusten denez nahiz eta e, Bilboko udalak olako ba pateko, e, ba, zekit, ba, pateko Erabaki hartu duen baieta berman ditun argudioak oso gutzak izan, ba bareaiek diotenez, ba, ematen dituzten argudioak benetan ba zentzuz zentzugabeak eta ba, bono, ikusten duen, ikusten denez beraiek e, ba beraien betiko maltzarekin jarraitzeko asmo dute eta ez dutela ainorako kasorik egingo horrelako erasoei eta ba bono, dugu ba elkarrasketaren zatitxo bat Vale, pues bueno de ser el gaste local a de la eh, no bueno, lleva en funcionamiento sobre unos 14 años eh, lleva en el bueno, en el, la plaza jaro araana eh, pues estos 14 años en esos locales eh, bueno dejados de alguna manera por el ayuntamiento mediante un convenio que se hizo pues en el año 97 Y bueno, en esos locales eh, participamos diferentes colectivos En este caso nosotros venimos de la Gaste Asamblada Y bueno, eh, mediante la autogestión Pues eh, gestionamos eh, eso el funcionamiento de esos locales Ajá. Y... Bueno, aunque eh, ya hablamos en su día No sé si puede estar bien recordar qué fue lo que pasó el 28 de enero Igual todo el mundo no lo sabe eh, Bueno, si queréis contestada la pregunta de Iñigo. Vale, pues el 28 de enero eh, bueno, eh, entraron los cipayos eh, con fuerza bruta como suelen hacer y entraron pues eso en unos locales que de ser son del ayuntamiento, gestionados como antes he dicho por por bien la gasta ensamblada, bien leírola y entraron eh, por fuerza bruta rompiendo puertas y cogiendo material, bueno, que usamos habitualmente allí. Uh -huh. Entonces, pues bueno, eh, eh, una vez eh, cogido todo ese material eh, ah, han realizado el saneamiento y han dicho pues que bueno, que esos materiales no podían estar allí y y bueno, Me, algo así como intentando criminalizar eh, el trabajo que hacemos allí no uh -huh. porque bueno al fin y al cabo o sea nosotros allí lo que hacemos es un trabajo social o sea eh, tratamos muchísimos temas sociales eh, que están al pilpil pil uh -huh. y bueno me eh, Y esto todo quería también, queríamos quería recalcar o que, o que comentaseis más bien, el hecho de, no estás diciendo que se hacen trabajo social sobre temas que están candentes y así, eh, también igual, en Econo, partiendo un poco desde que vosotros estáis en Irala, sois de Irala la gran mayoría, entonces, ¿cómo ha sido esa implicación del local en, en lo que es la vida del barrio, los problemas locales? ¿No? se ha conseguido trabajar ¿no? con diferentes colectivos también igual más allá de los del local o Bueno, de ser eh, el gaste local, como antes hemos dicho, pues iba igual eh, 14 años trabajando y durante esos 14 años ha habido muchísimos grupos, ¿no? Eh, grupos eh, estudiantiles, grupos feministas, incluso se podría decir que las fiestas de Irala eh, se han creado ahí, ¿no? Eh, porque ha sido un, un lugar libre donde diferente gente del barrio se ha podido reunir ahí y de esa manera pues crear eh, la conversación mención de fiestas y las fiestas populares que se hacen todos los años en Irala desde hace casi 10 años y bueno, es un yo creo que es un sitio donde la creación y las ganas de trabajar tienen eh, no sé, un sitio libre. <risa> Ancheta Produccions. Ek orkestendu. I want to be loved you, you. No. Starring. But... Irunga belpuna feminista konezka. Be Special guests. Meadeak, garaipen, Ongiz, Mari Carmen. Pitu. Bi astetik bain astelenetan 8etik arte. Gonekin herobero. norain bueno, entzun berrio zutena ba honekin edo bero erratsaioa irbungo bilgune feminista beste dagiekin batera egiten duen erratsaioaren kuina da baina bueno ba esan bez dela orain aurrena gointzun dutena ba irola erratiko bikideri gindako elkarrezketa zati bat da eta ba, bertan, ba itzulpen txiki bat eginez Ba bertan komentatzen dutena da ba e, Irola Erratia e, lokala berez udaletxeak eh emandako lokal batzen, zen baina 14 urte ba eh ba, e, Irolei Erratikoek kuderatzen zuten egune bat bai e, eta bertako gazteak alarmakin batera eta ba, bertan eh ba bere akasaten den bezala zipaioak sortu ziren eh ba, bortzean indarrean e, arteak buskatuz e, materiala hartuz eta ba, oso mordu mortitzean Eta horrez ba, bueno, ba, koment, baitere ba diote, ba zeintzuk izan diran beraien irolaia Irratia Irala auzoan dago kokatuta eta ba komentatzen zien, ba, ja, e, zein kontaktu egin zuten e, bertako auzoarekin, bertako problematikekin eta ba komentatzen du, ba azken finean e, asamblea da 25 urte dauzka eta ba lokalean, lanean 14 urte diraute. Eta ba, bertan lan asko egin dela, jena asko kontaktuan egon dela eragilez berdinekin eta problematikaz berdineak jarratu izan direla. Eta ba, oso, oso proiektu polita galatu dutela urteagoetan zehar, lan asko egin dutela eta horen ba, kriminalizatukin edutuz dela. Hainen ba, modan dagoen kriminalizazio hori, ez, e, gazte guztiak, terroristak arela siniestaraztea, alegia eta ba, bueno, e, ikusten denez bagaze hauek, horrendikan ilusioz betirik daude, eta ez, dute, ez, dutela, ez dutela inongo e, momentutan e, ba, beraien lekua uztea pentsatu, ez? Ez hori da, beraien esaten duten, ez tinko jarraituko dute, beraien eskubidea dutela, beraien ideiak expressatzeko, lokal horietan egiten duten guztia egiteko, eta aizu, udalari, Unbait eh Bilboko udala azken aldian nahiko gorrari da izaten e, mota honetako mugimenduekin. Eh orain dela denbora batzuk ere ez da gut, noizongi ze, ze izan zen, baina ere beste lokal batzutan sartu eginten. Ta bueno, eh azkuna jauna jota fuego dirau. Ba, ni gaitzat entzutudana batikan jendearak nahiko nahiko pelota hartzen ari dio tipo horreri. Igual batean rata dos patas a ira gasteko moduan egongo da, ez? Bai, Bilbao con Norwaite que esaten badu zerbait, bagian jarriko diogu. Ez ki propaganda egiten, no, baina ondiru dienez dien naigo de televisioko si. Naigo de Ja. En fin. Ta bueno, beste ildobatetik Juanas, ba le han dugu Urruñako Gaztea Sambradako ki berekin el, kar... el bat tengo genura, ba bera jekan Inauteriak ba ospatzen aidelako ta zerbait prestatu zutelako ta ez dakit, eh dugu un prest, bai, prest dugu. eguno, bueno, hor Bai. <risa> Eguardion. Eguardion, hori ba bueno, esan dugun bezala Urruñean, Urruñean e, baina uteriekin lotuta ba Gazte Asambleak ba zeoz errantolatu du, ez da e, komendatu iguzuu zure ze den antolatu dut zutena piskat. Bai, pues eh dauseada egin eh jauterientzat eh asteburu oso bat ez, egun bat baizik. Hmm. eta beste Urruñako erakunde batzuekin hasi gara mugitzen, ez hazia eta eh Urruñako besteen komiteerekin eta beraz hasi eh, gara antolatzen eh, egiteko eh, bakoitzak eh, haste zehar izateko parte batez. Hor mm. haziak eh, gauka etxez-etxe, hor pues, hasi dira etxez-etxe eh, egiten eh, urruñan zehar, giroa ematen, karroekinta, bueno, egurali ustela, baina giroa, ez? Mm. Gero, mm -hmm. gero yeah. kontsehtuak ingo egituko gauean, guk, gazta salmadakoek, O sea que ez Backfly eta Mendikutsoa. A ver, mm. e, a usartenzareten ruraliarekin, e, e, yeah, e, burali... Non, bai? non izango dira kontzertuak? Frontoi aan urrun ja kontroia izango dira. <gibus> Lena urruan pasatzen da. Uh -huh. Eta higandean hingo dugu desfilea ta Sanpantzarren paiketa. E, desfilea garren <gibus> ah, desfilea. Ha? Uh -huh. Berasure politia. Auriteko ba? nonendaiako Kastolakin. <gibus> bai, hori. Ua. Politia bai. Eta hor beraz ari gara denak mugitzen ahi, karro ez dugula bukatuta. <laughs> A ber... <laughs> Korrek eta apresak orduan. Bai, hori da. Eta ba, ez da egite, orduan hori antalatzen zabiltzatenak ikusten denez pixkat ere gazta asamla ere herria pixka mugitzen ari zaretela, ez? Bai, hori or, da, hor mugimendua da, gu joan ginak eta ez mugim, da egite bizkal mugimendu bai eta horri oh, jamar gara frontoia, frontoieti bestu nubeitera gero berriro eta horri berriro joan, eta ez dakit meizta presa kaibili mugimenduaz hortzen da, eta ikusten dute jendeak, grazua gertatzen dela urrinan, no? eta hmm. ikusten duzu jendeago goz dagoela, edo nola ikusten duzu eguera? Bo, euriarekin e, jende gutxi ikusten dut, horrezek baina euskalki tropicala badakizu. Maioritatea, baina baina gero, <padre> hey baya, gero baya, ikusten baitzu <tut> zen jendek eh nola izan. Bai, harritzen, harritzen ta urrunean ez da inoiz ez pasatzen ta hor. 3 urte dela batzu mugitzen, txatzen, a ber jode, Euskal, Gasteria Antzia joan joan dira nazila esta. Porki. Bai. Ta horri jende uh harritzen, -hmm. bai ta pozik Jaiko. Ba, bai, oso ongiada. Bai, Ongiabilts. Bego hmm. presaka baina ongi. <laughs> eta ber oraingoan hori, osea, igualdeko jendea animatzeko urruina e, azkaina baina urrullago dago. Eta orainter ba, ze zengozenuke ba eskusa hori jartzen dizute jendeari. Nik esango dut ke bai, urruinan izango den giroa gaur, naizta euria izan, gero naizengola ero zuek ikusi, bai, a ber moti batzen zareten egualdikoak edo zuek ere, endaiakoak. Dai, e, bai, hori be, berrezko da ez, hori e, endaia erunen eta onjarbik, asa, ya, berez, onjarbik erunen artean moitzeko, zaini betik ejatzen ez horrekin, baina nainoin urbil gaude eta ez dugu, ez elkar hartua ba, egiten. Hori da, elkartaz unbat sortzen ma, ba, ba ongi zango ditzateke, bai, edo, dakit, ezagut arazteko, ezagutzeko ez die, hondiarriko jendea, do, iruneko jendea, jendea zta, hain urrui laudintaz garen ezagutzen, tristatxo bat dute hmm. bueno, ba hori ba, guztan denez hori egitera, oso ezagitez, ekar lehenan eginda e, polita da e, ba, baitere euskal inauteritako tradizioari eusten dio modu bat deno bestean eta, ba, nik uste dut oso plan polita dela, bani ba, matzeko moduan en, ba, gure entzule guztiak, ez? Ba, ba, ba bai, ebitan euskal duhiroa Godan, eta euskal, iauteriak ez, joe, zeinek xantzintzen, iauterietara junfe. Iauteriak zeuden ean, bua, ze, ze gozada ez, buzik aurri mm. iauteriak diren, aber gozatzera etortzen zareten. Oso, mm. no. Bara. Ba, eskerrik asko ekaetz, eta, ba, e, ber, ea, jende hori biltzen den, bai eta egualdeko jendea, eta, eta, bueno, ba, kontatuko egozue, ja ze moduz pasada duzun eguna, eguna. Ba, bai, ba, gu itxainten Neederzitan e, urriako frontoian hor egongoara. Vale va. Vicain. Venga, muy Martxoaren 5tean Arratsaldeko 6tan Moskuko Izargorrian. Irungo preso politiko eta hieslarien aldeko konpartxa. Giro bekainean Irungozoko ezberdinetan gurekin egon ezin direnak homenatzeko, gogoratzeko eta goraipatzeko. Ederki pasatzeko. Musika. Paiazoak. Galegira. Edadiak Guztukiak Jolasak Eta Elkartasuna el Martxoaren bostean, arratsaleko seitan, Moskuko Izar gorrian Elkartasuna ez da delitua Anima zaitez! Gaitu Eta behin e, urruñako ekin konexio egin astean, e, kaitzi izan dugu urruñako asanbladako kidea, gazta asanbladako kidea, e, jakizue gurekin e, koheratzioa hasiko dutela, ez? Bi astetik behin, oz? Zo... E, ia betean behin. Eh. Ia betean behin eh, betean behin, egingo eh. eh, dute, bueno, berra da gero telefonoztelako goza kantolatorakoan itza egitea, baina, en bai bete baino beraiek beraien tartetxo izango dute eta ba beraien herriko gauzak antolatuko dizkigute Ba jakingo ditugu urrainan mugitzen den eh, giroaren inguruan eta ba Ta bueno ya eh, ja beste gozetara pasata ba esan bezala in, atal internasionalara egingo dut ta bueno gogoratuko eh, bueno, mundo hutsak entzun izan balduzute jakingo duzute ba, Euskal Herriaren lagunek ba zutela Euskal Herriarekiko balkartasun asteak ta ba, horren honen inguruan e, ba, ari ziren egiten e, Katualinan barkatu astutzu eta esatea Katualinan 18 e, ari ziren egiten ba, txarla ponentzial bat e, zeinetan Euskal Herriaren inguruko tematika jorratzen ari ziren bertan e, askapeneko kide batzuk zeudela, ba hitz e, egiten ba Euskal Herriaren egoera, Euskal Herria munduarekiko zeharreman daukan eta bar eta ba, nola ez gure berdezko lagunak agertu ziren ponenciaren ardian, eskatua zeidentifikazioa. Ba. Esaten zutenez gora zibilek hau oso rutinarioa da, bertan agertzea eta jende guztiari ba identifikatzea eskatzea. Dirudienez, ez da mota honetako ba egin duten azkenaldian, e, zea Camot e, Cremat i les Carot i Seneco. <laughs> jo, ez esa ja. Eh catalanes da gaino izango den, ba zea batean eh etxe upatua, ez daik kultur zean izango den. Ba, ez da, leren goaldia, ba, mota honetako ekimena dut dela, ba, okupazioaren inguruko txarlak eta bar, ba, sartzen direla, eta japitzkat nazkatuak daude, ba, ba, berdezko bizoan hauek, ba, bertara sartzea, pikola hauek. Baitare, komentatzea, e, Espainia atera gabe, emerezian, ba, e, zientzia politikoko fakultatean, konplutese fakultatean, Madrilen, ba, nombait, eraso fasistak e, gertatzen nahi dut dela, bai, e, Ba, jende ba, bai, gazte erakundeetako gai kidei, bai, eskertiar ba, mugimenduko jendeari eta bar, ba, insultoak hemenazak eta bar, gertatzen nahi direla baita ere, han ba, ere bertan ari ziren egiten Euskal Herriarekiko e, elkartasunastearen el inguruko aponentzia ba, batzuk ari ziren egiten, eta errangatuak izan ziren, margotua gainean eta bar, eta bueno, salatzen duten ez, ba, ez da mota honetako azken E, gertakariak gertatzen dira bertan, baina bai, e, unibertsitete honetateik salatu nahi izan dute, baina nahikoa dela eta ez dutela gehiago olako joerarik e, bautziko. Baitare, Madridetik ateragabe kaso honetan ziren ponzuelo zera joango gara, eta bertan, ogoita iruan, e, etxo okupatu bat e, zuten e, desalojatu egin zuten, el polbori nizeneakoa. Polbori nau, ez da denbor asko egon, ustez, e, sei labete egon da okupaturik, baina, bueno, sei jabete hauetan, sekulako erritmo ba, hartu zuen, ponentziak, txarlak, zineak, e, e, taierrak, eta bar, nahiko indarra zuen, nahiko e, onartua izan zen bizilagunen artean, baina la ere, ba, beti bezala, indarre reprisioak, hartu-sartu, eta hartu, kanpora bidali zituzten. Beraien, bertako zinpolvoreneko kidek, esan, eh, zinpo luzuz, el kidek on, esan duten ez, ba, beraiek e, tinko jarraituko dute, eta beste zearen bat okupatuko dutela. dutela ba, Ez dutela beldurtuko ba, ez beraien ba agineko desalojo honek baita ere, bueno, ja Europa aldera joango dara, talengo lengoastean ez nun asterik izan, ba, tal internazionala sartzeko, baina jakizue, eh otsaien 14an, dazden eh begintzen eh Bantifek egitutena zen eh naz barkatu naziek egitutena zen, naziek, eh. Nazi fasisteek egitutena zen deialdi bat konbokatu ospatzeko o, Salatzeko txikia dela, ba bat gertatu zen Bigarren Mundu Gerran ta joan Juanzien hasiak. Orduan, egitzena zen, eh konbokatu antifasistek konbokatu zuten kontra manifabat ta Bertarara bajoantzena mas ezpilla pertsona eta egin zituen aurre, ez? Ahu da, esan ez dezela, ba ezutela egin dugu. Ba, horrienin orre horrena buruz, ba hondako mobilizazioa naburuz, ba naziek egitutena da, e, ba parte hartu Istiluetan eta bar Dresden era duten nazien, o sea, naziek indutenada, horosi, eh Praxis ez ezokupatua erasotu dute, ba, Kaul Molotovak Margoak eta bar, ez da mota honetako eraso jasatuna, baina baino baino hola e, nabarmen e, beraien, ba, ez, e, antifaa mugimenduak eginiko e, mobilizazioak egon direnean, ba, dute ba inhortzegola chokupatuan erasoa egiteko. Ta horren bueno, inguruan, ba, jakizuen nahiko movida egondela Alemanian. Baita ere, eh goratu, ba, daterran, ba mota honetako naziek ba ere ikorre askel dutela eta gontzana zen e, mobilizazio bat, Plutonen English Defence League izenako erakundea, erakundea e, oso arrazista da, musulmanen aurka egiten du bortizki, baita ba beltsa, moro, Tabarren aurka e, bortizki egiten du eta ba egontzena zen kontramanifa bat. Bertan e, 2500 zibildu ziren eta bosteun bat antifazista. Nola ez, eh kasu honetan e, babesa ere eskaini berri sant zieten, nonbait antifazistek gorreraso baitzuten eta bueno, e, ba tinko itzi zuten bere lekuari baitare komentatuko nahiko nuke, ba, Panaman e, ba, gondela ba, ematen duenez e, legei berri bat onartu dute eta legei berri horretan egiten zen e, mineria e, zoruko mineria, o, esaten da e, mineria hala aire libre esaten dena. Ba, hori da e, mineera egiten da baina ustute aire librean hau da ez da inoraako estalkirik eta jartzen ondorio zeurrek e, kutsadurak. Ba, askatutako gasak eta ba, refineria ta bar e, sortzen duena kutsadura hondia da eta nunbat ba Panaman e, multinazionalei baimena eman zaie ba, ba ojanean, eta bar holako mineria egiteko oner ondorioz e, indigenaek e, nekazariak, aktivistak eta bar e, mobilizatue egin dira eta ba kristona montatu zen hiriburuan eh kargak egon ziren eta bar eta bueno de, e, oraindik borrokak ba gaur 26a da oraindikan ba mobilizazioak eta gertatzen nahi dira legioneen aurka baitare paraguayen eh jodes uz Amerika ba paraguayen e, izantzena zen eh aukeratu au dute ba, beste beste mota bat kasu honetan zen e, egiteko e, privatizazioak e, ba bait, e, lur zoru langarria privatizatzen dituzten enpresa hemenan e, nekatzari hemenan berrean ta horren egindutena da ba, bertako mu, mobilizazio erakunde jodes anggut abeltzainan eta bar erakundez berdinak, nekazarian erakundez berdinak juntatu egin dira, eta erabakizuten e, ba, erderaz irakurri gogut, zetik e, alerta imobilizazioan permanentean lutxa por la reforma agararia. Hau da, egongo direla, bueno, kasi amatxetazos esaten dena, beraien lurra defendatzeko. E, nahiko lege privatiboa da, zeren eta planteatzen zuena da, ez bazen e, lur zoruren, Zatiren Satirenbato produzio maila batera iristen, lurr hori kentzea eta enpresa pribatuei emate privatuei, ematea. Hau da, beraiek estipulatzen dute zer den on edo ez e, produzio mailan eta horren baitan kentzen dizute lurra. Ez kontutan hartu gabe, ba, haizu, ba igual horrekin nahikoa dela produzio maila mantentzeko. O ba, hori egin eta kentzen, lurra kentzea eta orduan e, bertako nekazerieek esan dutenez, ez, ez dutela hori onartuko. El gomericandechiyote <laughs> ba ama lurrari la ez? Ez takit, hori zonal denara bera izango da, ez takit, ez takit. Ez takit, hortykan eusatzen Ta da. Eta da azbor polizia, Pachamama. Pachamama? Bai. Ba, Pachamama defendatuko dutela esan duten ekazariek, ojo. Baitare, jode, lehenkoa aurreko batean ere, gonginen komentatzen, e, nola aurreituko zera, komentatu nuela, e, hilzutela poliziek, e, aur e, bat, bakatu, gazte bat, bi gazte hilzituzela argentinako poliziek, bai. Bertare iritsi eta tiro gau. Ba, Argentinan jarraitzen dute, lengoan, Eta, ojo, eh, zegatikan, irakorikuta erderaz, eta iregola jartzen du, el, el policia lo sorprendio cuando estaba con su moto dentro de la plaza Colón. Osa, tipo batz hartu zen plaza batean, bide Zego, motorean. Zegoen plazan, motor batekin, hau da. Eta, irtzuten. Bai, haxiz zen tipo ahi ezi, hartu, tabi tira eman, akatu. Eta, ah. joder, argentinan unbait poliziae, joder, dute nada, gatillo, fácil, baina, fácil-fácil, la ostra. Horren bueno, ostean oski, ba, aurrekoan bezala, kristoniztilloak montatu ziren e, ba, polizietxearen aurka. Ba. Baitari Argentinan aste honetan e, gertatu dena da, zera, e, aurreko urte, orain dela bi urte, gertutako, olako mota honetako hilketaren baten ondorioz, ba, manifestariak hartu eta polizietxeari zuen mondatela. Erantzun gisa. Ba, ba, Egoela nahiko... Niri pertsonalki ez egizkiru dituen erantzuna. Eh? Tipo bat, motorrean hibiltzen, oza, sea, motorrean zibilela plazaten ikusirik, erdien, ja? tira ez bat dut Ez dut du... du ikusirik, da beste nun bai, beste hori indela urte batzuk gertatuzen beste baten ari da baina hori gintzen nolako ekintza baten erantzunean, edo, ozik, sí, mas hem, Bale, Ez dut uste izango zen hori eratuz bai, zirela eta joan zirela, ahogazen erretera Hombre, ikusita azken aldian argentinako poliziak egiten dituenekin, bazlitze dekarrituko antzeko, jo, gertarera bat izatea o sea, Vamos Eta Argentinan, bertatik atera gabe, e, beti gaude hemen, e, drogak bai, drogak ez, armak ez, no seke, ba, bueno, ikusten de nola denun gauza, ba, Argentinako gobernuak egintzuna erosi zen e, kargamentu bat armentzako, bere operazio bereziko taldenzat eta estatu batu hei. Ba, estatu batuetako bar, e, abio horretan karga ber, begiratzen ari zirela, aurkituz dituzten e, erositako armetaz aparte, herrialdera ilegalki sartzen ari ziren armak eta droga kargamentu bat. Hau da, estatu batuetako militarren, abioi batean. Beraz, a ber, ze gertatzen den, eh? ez? Hori da, nik uste goza bat mundu guztiak dakiena, baina inork fregatu ezin duena, eta ari ez zorengoan ba, gelditu dire, hori pordia gerean gelditu, eta, baina nik uste dut hori osarri dagoela. Beti, ba, txinak eta drogak eta hau guztiak hartzera bedijoaztenean, nik txinak eta drogarrek guztiekin egin ez dakitzerre gengo duten, batean batek igual botako duerrera, baina, bueno, utzi da zago nori punta suspensi goten. Ba bai, utziko dugu zerik da mestela, ba, Jesus. Bueno, eta baita eh orain Mexikora biatuko naiz, baina e, bertan e, nun nunbait eh Josefina Reyes zen eh Eskubide aldeko eh makume bat ibiltzen zen hor borrokan, bera ilegin il, il zuten, ba eh hau defendatzagatik, Eskubide Zibilen defentsa defendatzagatik, ba azken aldian jakin denez bere familiko kideak sekuestratzen eta hiltzen ari dira ere. Hau da, ba, nunbait, ere, ba, eskubidea zibinen aldeko jarrera bat azaltzen dute, ezain publikoagian, e, makume hau zehako kide bat zen, eskubidea zibinen kideko lagun bat zen, baina, bueno, familikoak ere nunbait partartzen dute, eta, ba, bere anaia ilegin egin dute, lehengoan, horrein dela iru jabete, eta bere familiko malen arreies, eta honen emaztea e, lehengo gunean sekuestratu egin dituzte. Beraz, go de familia hau, gaja. Hasur baina zet, çegatikoen ze beste goso familia Berdinari? Be, nunbait eh Eskubide Zibilen aldeko kideak dielako. Osea, Mexiko, eh? Hari naiz ezatzen. Osea, vale, osea, Mexiko ondago familia bat Eskubide Zibilen aldeko. Segun Emakumeo Josefina Reyes zen berrez buruetako bat o la Navarmena. Ja, baina Eskubide Zibilen aldeko, ez? Bai. Eta Eta hori guzti dute familia? Bai, ari diote egiten familiari. Bat zuten bere aia eta beste hiru hauek eh, zazpian, otxa eren zazpian, sekuestartu egin zitu ez da. Ba... egite, ematen du, mezu bat dela, esan ez, ez jarraitu alera, bestela zuen familiarekin ere, e, aurrera. Hore, e, ematen du baina bada. Bada, Bainan, bai, <laughs> edut. Baina, benetan ez da egite emakumorrek ez delako ere gini ez dango duen? garrantzia ez dango horrelako hostiak emateko emakumorreri? Ba, eta emeste zenterratzeko bere familia. Bai, ba, hola dago egoera Mexiko aldean, eh, azken aldean. Baitare, beste egun hauetan, eh, Oaxakan, Oaxakan, Oaxakan, esantzian ez uberkak, Oaxaka esaten dela, ba, horatun ez? Oaxaka, bai. Oaxaka. Eta bertan ere, ba, iztiloak egoten ari dira, ba, manifestazio bat egontzen eh, agartzu zelako Mexikoko presidentea, eta bertan, ba, manifestazioan eh, irakasleak ziren uste dut, eh, hango irakasleak, Ba, Poliziak hartu eta zua zuen beraien aurka, gazza, gaz eh, granadak bota, bueno, kristona montatu zen, o sea, ikusten duzu azkenaldian poliziek, bueno... Gauzurienagoztu eda, represioaren eguna internazionala, oze kristoa. Ba, badirudi, baiet, zetik gertatzen dira kriston, zeak. Eta, esan dudan bezala, eskubide zibillen emakume eh, horren familiari, edo esko gindietela, ba, txia pasen, iru defendatzaile, eskubide zibilen aldeko iru defendatzaile, ba, lenguan polizia argreztu zen, beraien aurran, eta atxilotu gindietuzte. Hola, sintonizan. Hala, atxilotuak. E, Beraien izenak... So, atxilotuak, epaiketa pasatu dute? O? Ez, atxilotuak daude, epaiketari gabe. José María Martínez Cruz, Eduardo Alonso Martínez, Siloa. Eta Nathaniel Hernández. Atxilotuak. Batakizu, ja, e, zaikit, pentsatzen duz baiet, hori, neko, neko zabalduaren gauza bat da, baina e, atxiloketa, olako atxiloketak ematen direnean, Latinoamerikan eta bar, e, tortura testiegantzaak badira. Bai, esantzen, esaten dutenez, bertan zo den ba, norbait ikusi zuen gertaera, baina esaten dutenez ez da hola mota honetako gertatu den azken aldian, Zetikan ari zeuden hiru hauekin investigatzen da mota honetako atziloketak. Hau da, azken aldian Chiapasan gertatu dira ba, de, indigenen defentsako ideak, Tabar batzilotzen ari dela eta ari ziren investigatzen eh, legalazen edo ez mota hoietako atziloketak egitea, ba orain izan dira atxilotuak. Ta bai bai, munduanego era ikaragarria. Da. Bueno, va ba, bat eh, jarretuko dugu bai. gure erratsailarekin. Du, bai, onestez nik ezuts gai esateko, beldurrematen du international geillo osatea, porque euskaloz zegeillo atera diteke. Bai, luego, horrekoan bihotuz horre positivo goa estakik. Ikuste comencé mundo a Madrid la veterana bota dezeket, berrian, zu, baina. Ai, <laughs> de sagas berriño, eso, baina. Oi, chinchilla. Pasión de chinchilla. Pasión de chinchilla. <laughs> bueno, vaya chinchilla bueno, es jarretu dago bichoekin. Ora chinchilla dataur gore arrataitzua. Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho. Hoy hemos sido justos guañados, y es ser que el gol ha así... sido... Estoy contestando en catalán, después a ustedes en castellano, ningún problema. Si fuera inglés, podría hablar en inglés o... No, no, no lo entiendo esto. No, da igual no, da igual no. Hora el rollo, nahi no roda de prentza. Ba bueno, entzun duzuten hau, ez dakit entzun gozen duzuten, baina Gironako entrenatzaia da, e, bera, e, berez, e, hueskakoa da, o, bueno, aragoiekkoa da, baina Katalanez bat eki. E, prentxaurrekoa erdara zenbantzuen, Kataluniako egunkariek Kataluniara zerantzun zioten, Eta bertan presente zegoenetako eta erdaldu nauetako batek, baxan zion mesedez erderaz egintzazu. Entzun duzutena da, bere moskeba, baxan ez, inglesez gertatuko balitz, bekan zegoenean bezala, denak farringo zutela etzekilako erdaraz, hartu eta ospeagintzuen. Ole! Saben. Aún zinduen maz maldito, komparado kontigo, ze queda <risa> muy txikito. Yo casi te diría que no, no solamente no le estoy, eh, en fin, digamos, eh, no estoy enojado por todo eso, sino al contrario, casi lo agradezco. A mí me han dado 15 años más o 20 de juventud, yo si no, cuando terminó el franquismo, etcétera, etcétera, probablemente como tantos otros me habría dedicado a mis libritos, a ser académico, a no sé qué tal. Bueno, gracias al, al, al, al, al, al terrorismo, digamos, eh, he podido mantenerme un poco vivo, activo, metido en política, haciendo actividades de joven, de modo que yo personalmente no tengo ningún ningún, tengo naturalmente el agravio de tantos muertos amigos y, y tantos queridos amigos que hemos perdido por el camino, pero yo personalmente digamos, me he divertido mucho <risa> Joder, me he divertido mucho con el terrorismo no, Fernando que, Sabater que Bai, bueno, komentatzen, hau e, ta, telezinkon egin zionden elkarrizketa bat, e, goizeko, ba, magatzinagoetako batean, e, buenos dias, ez dakindola izago diren izenak titulu hauek, ba bertan, ezkarrizketaren satiba da, nun, ez dakit, galdera uste dut zela, ea zer e, terrorismoa bukatzen zen, ez dakit eta bar, eta entzun zuten erantzuna da, hau da, ongi pasa duela, eskerrak terrorismoari ez naizela izan, ez, Bai ditu ba hori da bai. Ez yes, idaz, no, vicináis terrorismoaren gatikan eskerrik asko. Ba baina eta gainera esaten du ongi pasatu dela terrorismoarekin. Eta da bugerako ji ji ji bat hartzen duor. Bai, ez dakiten festa girotik etortzen zen, o, eta ez dakit goizeko seietan izango galtzen elkarrezketa. Eta nor, bizkal jakiteko ez dakiten entzako balbatezeria iparraldeko hiendeak, nor da Fernando Sabater. Fernando Sabater da tipobat bere garaian nahiko oso, o, bueno, digamos, anarkista ez dakit ideologoa hau bueno, irakaslea izan zen, Madrilen, e, gero ere izan zen irakasle Donostin, e, fil, e, etika irakaslea, Jo. Bai, Hasieran eh, ongi erortzen nobentzen, baina noiz benka sartzen nobentzituen pullak Eta... Bai, nornako, nor, bai Etika, bai, bai. moralietika, favorez Bai, bueno, honek bikainateako zuzun moralietikan, bai, gizu Sabater, 10, klar Oso etikoa eginduna, etikoa da Ongi pasatzen zuzun, bere laguneak iltza, eh, ikustean, eta bai, bai eta gainera terrorismoa definituz, eh, dut bere noski. bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, sako kidea da nola da foro de ermua eh quiero no, no basta ya hola horko kide, kidea da beraz ezagik berea bere, bere artean er bueno, ba, ere ezagik nola horiko zen saueb bueno basta gitzuk ere terrorismorekin hain ongi pasatu duzuten edo errepresiorarekin hain ongi pasatu duzuten ba gure zabater bezain beste baina bueno ba arengoan eh bereari eskeintzen diegu gure errata dos patasaria Ba, hainen pertsona divertigarria izote egatik. Bai, nik eh, aurkitu berria, el eh, prinzipio ez kataluniako bueno, kazetari, bueno, barkatu, aragoiko kazetari egin eh, behar nahi nien, eta behiz pentsatzen, norbaite eh, gainetik pasako zitzailea, sari eireoazteko, baina sabaterren komentari hauek, bueno, toptenea utzi dute, nik uste normalan izaten ditugu laguna, baina, bueno, lehlengo postura bidali dute, segitu ba, komentari hauek. Norki baiet. Ba, bueno, ba, hari, ba, ja, bosu ditugu, ez dakit, ez doz erregiago komentatzen nahi dozu. Ba, berregura aldi den. <laughs> <Ezetontake nimotagari. laughs> ez zentak eni motu gari. Ez gizterne ez doz komentatzea. Ba, ez zer, ez dakit, bueno, jajareko dugu, bueno, musikita, bizka, ze, beti ez egiten dugu pila bat. Txar jartzen dugun, bari, no, ke propones? <risa> bueno, ez duzuta ikusi, baina mikrofona kasi lurra bueno, hori zoio Mariano, ere eh? <risa> Gordurito eginda bat, patean Gorritu egintza eguta adena Oh, Mariano gorritu bat, jo, ja, espektakulo <risa> Bueno, ordoan, ez tinda proposamena pues, Gota gota Zer? Zer renduzu? Mariano? Mariano? A ver, a ver, Mariano Illa hartzen el libro da ¡Mariano! Mira, Zinda, ¿esan? ¿Esan ze hosti bien? Jimmy Jat ¿Zer? ¿Ez aquí? ¿Ez aquí ojo? Jimmy Jat <Jack? Jack? risa> <¿Ser? risa> <risa> <risa> Aiiiiiii Jodez es que, a ver, yo nada que joder, se Ni zure quinta coa naiz, casi Ni badakitzen nen, esakitzen baina bakitzen Joder, tzen nena Ure... Bueno Bestia, The Clash The Clashen nada beres, hemen Euskal Herrian Kortatuk gind... egin zu, egin zu, naiko zagun Badu Berchiba Baina beres a, a bestia The Clashen nada Tengo adivin acu... idea, I, je, ni que le ditu los Pokémon Hohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohoho <suspiro> Eta, bueno, de clase ngemi ya zabestiarekin utziko zaituztegu, datorren astera arte, lanon batean, ordu batean orden gutxi aldera, beti bezala, gorpiskadoren dugasi gara, baina, bueno, harkatuko diguzete. Bai, eta, ba, bueno, ba, muchu asko, ondo pasa, saiatu ez burtiten sobera ebriarekin, edo barrutik guzti. Urruñara mila konzertu daude, Ba. Konzertu asko daudeaz dugura Boz mila ez dira, baina asko dira Ez es ki que, jo, ja, boz mila da Aber, da modu bat itxegiteko Hameikak ikusteko jaioa gara ez dira Hameika direla eta ez amabi Baizik eta azateko modu bat dela Da, bueno, horren beste zutzen zaigugu Usten zaituztegu, eta bueno Ongizan Agol Gaur egungo gaztiak drogadiktuak tuak zikinak eta alferrutxak zarete Et, et, et, zai zare esaten agona Baina guzer gara Feministak Antikapitalistak Antifaxistak Euskaldunak Ekologistak Okupatzaileak Seksu askatzaileak Musikeroak Internazionalistak Maitakorrak Kazleak Langei eta langabetuak Malabaristak Sortzaileak gara, <mulitura> Gazteakara Antxetamina, eguerdiko vitamina aromatan ordu batela orden gutxitatik ordubietara.